بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة په ان سره مناسبت واځه ده دا بیان کوي چې کل عيسى السلام را نده دې قوم مخکې معجزات پیښ کړی نو به کوم ته بیان کو چې ګورځو تاسو تر هغه له مخه رد نهایم نو پرو طالب کې چې کمی اسلام د معجزات بیان کړو سموځې دې ریښې نه ده نو به معجزات بیانې بیان ختم شو ورقصی او مسلح بیانی عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم کل لما بین یدی من التورا نو دا اگر جی موجزا ندخو دلیل لی بیان دی عیسی علی صلی اللہ علیہ دا حق کانیت دا حق پیغمبر زکر عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم با اغم زامین بیانو اغم صلی اللہ چکمی پتورات کے بی اتورات دی عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی موسیٰ علیہ السلام روڑا نگورا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام با دا آغیت تاییب کا دا آغیت بیان بے که دا آغیت مزامین بے بینو ناغت دا چاوار پرو داوتا اللہ تلاور کل دا اللہ تلا پیغم با نیسیٰ علیہ السلام حضرت تصدیق او تایید په ان کې علماد ارسو بین د یتي وړانده زمانه جس چه دې من د تورات چې تورات ته موسی علی السلام تور کش او بل زراغله بزره بارا نخل مقصد به نه وي ول احل حلال کم د حکم د الله سره دا اللي حرم علیکم بازی هغه څه چې پتاش حرام کړی شوی د دنیا څخه ایصال السلام وی له حللکم چې حلال ایصال یاندې نه دلیل چې ګورې ایصال السلام او حلالون حرامون کله حلال حرامون دا خدای کړ نو تاسو ته اوږی له مطلب دا دی چې د الله په حکم سره حلال وکه حلت او حرمت او شی حرامون او حلالون دا الله څخه شاولی الله رحمت دلیلی کلی که پیغمبر تنیزبتو شیدہ مجازنی حقیقتن دا, دا سفت دا اللہ دل تحلیل و تحریم نو مطلب داشت چی را غلی مزتاسو حل لکن چی حلال کمستاسو دا بارا باع غل دی بازی اغسی زونہ تاسو باند حرام قریشوی دی زمان مخک پا دینی یهودیت کی تفصیل خودل دنشت بسر بیسال اسلام وی اغسی زونہ بازی اغسی زونہ نو مطلب دار او او دا چې يهوديت کم ډیر شيونه حرام او تور پټولای نو حلال کړی بعضي شيونه او به تفصیل خدایږي نشته خدایږي په تفصیل او مثالونو لیکلی مثلا د اوه وا هغه په يهوديت کې حرام و يهوديت کې حرام و نجکله عيسى عليه السلام راغله الله د طرفه حکم ورکړي چې اوه دوه اوه حلال ده دا څنګه چې اربي واز بته نصیح علی السلام دیتا خبر ورکې چې بس د الله اجازه دا, دا متا سره پر حلاله ته د الله حکم دا, دا, میاں دا میاں شویم دی اخري اګه راځم چې خالی درځ میان میان مختار مختبرشی نه هم سپاره کېدل شوم نه ددا په دی باندې حرام و عیسی علی السلام اجازه ورکوم چې د خالی پر زبانه اختیار کوي نو اشاره شوې خبره ده چیز تاسو دا پایده دا پارا غلم ستاسو دا پاکی پا پایده دا, دا حکم بینن اسانی داولو ولو حل لکم او چی حلال کم ستاسو دا پارا باعدن لزی بازی آغاز سیزونا حر اما علیکن که پتاسو خرم پیشیری پا ہو یہودیت زمان اولان دین و من ربکم او زراغلیم تاسو دا. ن دکته په ټوله شی حق پرم عليك نو مطلب می تبيان کوي مطلب د دې بل مته په دې کې بعض خلک دا سي چې ځینې بعضې شنو حلال او بعضي حرام دي ډېر خلک دا سي بعضې په جهان دوجنه عالمي مطلب دا دی کوم نشي حلال شي حرام او عجزان په هر علم نه نو بعضي دا سي چې و حلالي او غي حرام باندې ودا حرام حلال ته حرام نو قول آغس لنت مراد دی کہ آغا یہودیت کی حرام ویادا غس خلقو دزاند ربا حرام کری ویسی علیہ السلام بودی جد آغای حلت بیان کم جتا اسطدا آغا بیانو کم جدا حلال وجیتو کم وزر آغا لیم تاستا بی دلیل سر مر ربکم رجانت درو نمخ کی بلا بیان شکر عیسی علیہ السلام بیانو کم انی کجیتو کم مر ربکم دلیل نی س او بیدو باراوی وجیه تکم بیائیتی مردو کم دا غسنیم را غلی پرو دلائل دی موجیزات تیرا سا او چلی سر پر را غلیونا پا آغیقی خو دو مقصدون بیان دیو دا چی دا توراد تاییدو کم غین بازی سزونا حلال کم ورکسی سلور مکاسی دنور ذکر کئی دید دلینوز را غلیم دا اللہ پیغمبریم نفتق اللہ واتیعون. دا اللہ نوی عریم غلط کارونا فریده شرط فریده منافقات فریده دالله نوجه اگه غلط کارونا فریده واتعون ادن زماتا بیداریوکی تاکا مختی تیرشو دی پیغمبر تا بیداری دا اللہ تلا تا پیغمبر دا اللہ تلا احکامات بان کن ان کن بل تحبون اللہ فاتتبعون حلالی کمازر محبت کواه دی پیغمبر دی پاوه استا تا او دا دو الفاظ یاد ساته دا پورو دین ده فتق الله واتیون سورة شعراء کی پینزه پیره هر نبی دا, دا خبر را غلی پینزو دا خبر را خلقوم تاکر فتق الله واتیون فتق الله واتیون فتق الله واتیون زکا فتق الله ایبتکارنو شرک و کفر اور یا اونا فقط دکنہ ٹون زان بچکے دا اللہ نوی رہی لیو دو گناونو نظام بچکول <سؤال> دی بلنی کی کلی پاتیعون کی پورا نی کہہ را لی تایی کی موزم را عجم را غی اسلام علیہ السلام وی جزدر حکم کم مسلم نو پس پایی که زماعی تباو دا دین وی دیتا بازی حکمو نن او باز نظام بچکولی دین دو غٹ گٹی دوئی سیر نو دو مکاسر داشو دلیلیون سر راغلی من دادو خبریو مانے اول ان اللہ رب و رب اللہ زمان دے پالون کے لئے و رب تو اکن اوستاس پالون کے لئے ندے رب اللہ دے پالون کے اللہ دے پرورشت کنکہ اللہ دے لآسیز ہونکہ پرورشت کنکہ نہیں دیکھا اس لئے سر خرابشت اللہ در بانے بانے دے پرورشت نہیں گرار سیئے انسان ملش سللہِ تربیت مرنے قولی چاہ اللہِ تربیت کے ائس نہیں خلق ویله کو ترا په ودوړه ودوړه د کوټې لاندې زنجل هغه وچه ربی وصنه ژوند دی نو در تربیت شاو ته الله تربیت کوم په حققت کې الله تعالی پاتې شو اسباب دنیا د الله د غرید پر سجدو نه پیداکري تربیت الله کوي خو په اسباب د دنیا کې د دنیاي سجدو سره کوي او آخرت کې جنت کې به بل طریقې سره کیده الله تعالی مفتکی په طریقې نیسی اسلام مساله بیان کړل ان الله رب و ربكم الله زمان پالونکې دی او استاد هم پالونکې نچکره کپلت الله زمان د کوي تربيت زمګا الله کې نه عبادت دا په کار دی عبادت بیا د بل څه مکوې تعمدو تدکر الله عبادت کوي مبارک دی اسلام خبره الله ذکر د چې خبره ذکر کړه د یساعلی اسلام یهودانو باندې ایساعانو باندې رب ته چې دی وې صالح السلام ته خدای دی صالح صلی الله عليه وسلم خو دی ایساع السلام مور یو الله ایساع السلام نا په خپل ویلی دی چې الله زما رب دی رب زنیما استاذو رب دی علاوه په خپل باندې ویلی دی چې د الله باندې کوینو دا تاسو ایساعانو څنګه یې باندې د هغه پرد کې نازل اغه د الله پیغمبر دی او معجزات او سر د الله د حکم میکری د الله د عبادت حکم نه کری نو قدی باندې رد دی اها ذ سوره مثال اسلام فرمای د دکره د عبادت کو دان نه غلا بس وی د سیدینه چې د تکله عبادت د بان حق مسالې چې راځي سره بیان نه خامهار کوټ راځي پیغمبر تم راضي ولي تم راضي عالم تم راضي دلتا کہ دا عیسیٰ علیہ السلام اللہ اختلاف بل بیان نکل کچی کل حنگامی حالات شیری دی اسلام. او علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام بلکل مخصوصت چی دیو عیسیٰ حرکات سئیم ندی او بس دکا پرانی کفر ناری گینا این آدی کفر بلکل ناری ہی. انکار کی زد گی نو ہے بی زیگی دا, دا خبر مخد آیاد دا مطلب نزان یاد آساد دا دې او د بنی سید الله را د موسی علیه السلام کوم چکه کوم اون اما نه غوی تورات دین نه خدمت میږي تورات نمن څوک کي او هغه علم تورات راتینګ کړه موسی علیه السلام په امر دي عیسی علیه السلام نه انکار وکړ نو بس هغه يهودي دي خبره نه درهاله نو دا کایه یو بني اسرائیل دی یو اهلي کتاب چکه کوم موسی علیه ایسه علیه السلام اومنه نه غوی ته بیا اسه هن نو مره ኢسه علیه السلام چا اومنه او چا اومنه من پري بني اهلي کتاب او چې چا اون نه نه وي نو هغه به هرحال بیا سازش جوړه وې صلی الله علیه وسلم د الله د دین فکر کاو نه الله په لړې په لن احساس مشاهده وکړه وی د توحید بیان یو په داغه نه خبره مخصوصه کړ د دینه سشه محسوسه کوه الکفر کوه چې کفر عیناد مفردي نو هغه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي ګورې د الله د دین د پرملګری کډه د نبی صلی الله علیه من انصاری ال الله من انصاری زمام مددګران له سوکي ال الله چې الله تطهير کوي مطلب دا دی چې زمام القرشی نه ځم الله سره ملاوي دوی کوم الله ترته بده نو اګیب ما ما سره الله ترته تلل شي الله من انصاری انصار جمل النصير يا جمل الناصر دم الجا تک زمان مدد ګاران په سوقي په د الحال کې کی نو پته ولاګل <سؤال> چې د چان مدد ترلاسه کول <سؤال> چې دغه کی اوس د دین مهنت چې عيسى السلام دا غینا د الله د دین مدد ترلاسه کو او عيسى السلام خپل دیندارو ځان د پاره مدد ترلاسه کو نو چانه چې د چا په قدرت کې ست دا ځای دې موږ خلاف نه مې صالح السلام پر منه انصاري الى الله څوک به زموږه پیارن حال کې چې الله کی الله سره مل شي قال الحواریون نحن انصار الله اوه حواریینو نحن انصار الله موږ د الله ملګري وو ري صالح السلام چې زموږه د رسول دی جواب کې سو داونه جستامه نه درغان دالم دغه نو پته ولګې راځي د الله د دین مدد ستاسو مدد د ایسلام سره السلام مدد خو دا ځنه کوو نعوذ بالله من ذلک النافرمن الانسان نو لنې انسان مر چې پته کې مدد کده دین به کېدا د الله د دین مدد چې دا غمدت اوکو مدد الله د دین بده زګدا بدل الله د نکړې هغه تبور قعود د الله په دین کې راغلي دیندار ده دا هغه مدد ده د الله د دین مدد مو زممد مدد بوته نو مدد څه مطلب الله کی ندی په جواب کې نه حنا انصر الله موږ د الله مددګار اضا الله مددګاران نو مراد الله د دین مددګار الله ته د چره امداد ضرورت دي ینه د الله د دین مددګار استمداد وکړو ته د الله دی غوړې نو موږ بس تا مرته نو پته ولاګره چې د الله دنیکان و خلق و مدد کول گا دن مدد دن. دا اللہ دن مدد دے زکایی بل اللہ دن قرئی ناغیس رحمداد و تعاون کول دا اللہ دن مدد دے آمننا باللہ دے او حواریانو تا حواریانو لگو دا خبرہ پکی پا پاتے نو حواری بواسل گئے سپین تا میلے سپین سفا تا میلے سپین سفا شید دا نمطلب او خالص شده لیم اسمین صفا خالص شده لیم و دا خالص خالق منافقان منافکان منافکان نو باز او دو بیانو کپلی بیس دا خبر زر مناسب ندن او کوئی نو سا کواحد پا او خالص خالق و صفا خالق و چکل ایمان نورو نیا قددی و جنحوریان بی کبلی ایمان انداخل خالق و صفا خالق و. یا حواریان د دې وجې دی ایمان لاله نږونه سپاښو نو حواریین سپازلواله ایمانی قبول نو په ایمان سره انسان ایمان ځل کی ځل ور سره سپاکی نو د دې زوینه خالص ایمان ولرې پاکته نو نو د دې وجې د حواریین نو قالا او دا سحو نو د بنی اسرائیل وا بعض دې زاد شوب پرله جنا حضور اسلام السلام د بني اسرائیلو نوو عیسیٰ علیہ بني اسرائیلو پتہ نمبر نو پتہ اللہ گرچی اسرائیلو سلام نبوت عامو بني اسرائیلو تمو و نورو تمو او دا خبرات درستانا صحیح خبر دارچی دا بني اسرائیلو بی نو دیو یہ اقال الحواریون نحن آمنا باللہ نو ایمان رولد پتہ اللہ او ایمان زلکی بیا خوچاتا پتہ نلجی نو عیسیٰ علیہ السلام تاوی وش بأن مسلمون ته په دې خبره غواو چې ایمان ځل کې ته پم غواو چې بأن مسلمون چې موږ د الله ته بيدار د الله ته لا ته بيدار ربنا اودا ان دعا انزلتا نازل کړی دي بېماتہ او انجیل باندې بېماتہ احکام د انجیل باندې رسول المراد ما هو ده ده. ده ده الرسول ال اعلان ما السلام او تبعنا ما شاهدین د گواکین السلام پیغم براء گواہیوار کے داغ پا پیغم براء گواہ دی یعنی مسلمانان نا نقداig منگم در اilling گا لگ اما قلق و سر اللہ کی منگم عیسیٰ علیہ السلام منوی عیسیٰ علیہ السلام حق پیغم پر دے خدای منگم در اقلق و سر اللہ کی مسلمانہ مسلمان نفل نو دادو آئیو possibility برحالعیسیٰ علیہ السلام عملگیری پیدا اشکلا ایسیٰ علیہ السلام شاو چکم یهودو تاظت پ کچکه مو او نه مندي دغه تدبیر او د عیسی علی السلام د قتل د عیسی علی السلام د قتل تدبیر او مکر او د الله او الله تعالی نن صبح د بچاوو بهترین تدبیر مکر اصل کی اصل لغت کې مکر د مزګه کې فساد توه لکی د مکر خپل معنا او ذکره سپیټه نسبت شنه مکر په معنا د تیارم د مکر له تیارو شي او چې د مکر نسبت الله تعالی نو اغه مراد اغه بندگان را ټینګول به ترين تدبير و وي استدراج په معنا راځي د به ترين تدبير په معنا راځي نو د به ترين تدبير, تدبير, تدبير ومقرر او دي تدبير او منسوبه د یعقوب علیه السلام ومکر الله الاه به ترين تدبير او د قرض نجات د یعقوب علیه السلام خو بیا چې ته د الله سره کې دې والله خير الماكرین الله تعالی چې ډیر به تر ډېر به تمن الله تعالی ننګ واکه دازمشې کم دی یو د محمد علیه وسلم دیوته ابن الزانیه مضیده قتل تدبیر جوړ کئ صلی الله علیه وسلم کویره نو الله تعالی داسې پسترین تدبیر وکړي چې په دې کې یو کافر شکل په شان علیه وسلم چې لا کم کړ ایصال علیه وسلم نه مونږه راغون موته نکړو او را به او کم دی ته علیه وسلم خو چې دنه دیو ځنه لاله دغه الله بدل ایسه علیہ السلام په کړکه باندې الله جبرئیل لولې غ آسمان ترته او دند داږي کلفشان د ایسه علیہ السلام شه دی هو بار انتظار په دې او په دې دند نراله دې دند نراله بسره خپل ملګری هغه ملګر په څول راغلی بیا دې کې شو د کې شو چېر د ایسه علیہ السلامونو زمونږ خپل ملګری شي اپ کدا زمونږ خپل ملګرو د نو پدی باندې اشتبار خبرم زه اند라ځی کنه نو پدی باندې اشتبار ال شوبه کې پر وتل ایست په تا په نه نه د دې عقیده ګره باندې اوس د يهودانو د عقیده رضی الله السلام بس موږ مسلوب کړه دي پسودې او تا پنکړه نو بیا د بارګل اندیشو نه او د عیسایانو عقیده داري زمونږ پیغمبر دکا چې چا نه معنا يهودانو هغه د پصلي کله د هغې صلي نه رسته او به چرته تل <سؤال> رسمنو دا خاطري اذ ګول اکیده غلطي د مسلمانانو صحیح عقیده و ان شاء الله پیغمبر سي بار کې راشي چې کوم ځکه الله تعالی د دې جلانات وجه ذکر کړي نو پدیه يهودانو باندې الله لعنت کوي د شپ واجب الله ذکر کوي نو اخر واجب د ذکر و قاله اتقريبا ان لعنت الله يما ذكر قد ري جديد خبر ان قتل المسيح چه من کا مسیح قتل کرد عيسى بن مريم چه زو مريم ده. رسول الله پر امر ده الله نه پیغمبر ده دا دا. دا دا قتل داوا تقدير الله تذیم لعنت کرد اور پس اللہ حقیقت بیان و ما قتلوه ديك قتل تن عيسى السلام وما ما صلبوه اون نه پوسلهان مشی بولید پان شبه لهم لیکن دی بانده اشتبار اوستی شوید او روز پور پسی اللہ تلاوی وما قتلوه یکینا یکیناً دی عیسیٰ علیہ السلام نده قتل کلی بر رفع اللہ ایلی اللہ تلاہ اغا اسمانونو تردتا جوانده اچھت کلی دی حبر امجین انترالا نو دا مسلمانانو عقیده دا چیز عیسیٰ السلام دنی قتل کلی دی اغنی پسلے کلی دی بلکہ اللہ تلاہ صحیح سلامتا اغا ا اسمانی متخیج ہونے او بیا مزید متواتر روایات تھی او دو قرآن نمثابتی زید زید چه عیسیٰ علیہ السلام با قیامت تنیز دی را کسی دی او چه کل را کسی نیعیسیان اس تائی ہے چه دو دو آغا علامت جی پانسی آغا علامت را تائی مجی بازی مسلمانان انتائی نے تیرکی اللہ ربادیو لی دیتا ہے دی غاڑ دی علامتا چولی دی صلیب آغا علامت دا سیده پلس نشانی پا کبرنو با میر بیو پڑی دا با خطن او خنزیر دا دا دید بیش دا با قتل کی او عیسیان چیدی اغیب دینی اسلام قبلی اسلام برای یو بامنی مغرطو با ایمان کرتا چکلی کله علیہ السلام دا کشن دیگو مسلمانان چی او یو بودیان چیدی دا با مکملع عیسیٰ علیہ السلام ختم بی تردی پوری چ بالکل شی ونه به يهوديت فنانو ورته ونه به يهوديت فنانو ورته يهوديان مکمل مسلمانان عيسى عليه السلام به يهوديان مکمل ختم نهي عيسى مسلمانان شي يهوديان به مکمل ختم شي امام مهدي بم رشيد عليه السلام دا مکمل ختم کی یو اسلام بپات شي او کافر وجہ کنه کی جزیه به ختم شي کی او سره ويا اسلام غادي یا دته سر کټ کی نکو پرشت ده نه یا سړی یا اسلام دا دی او په تل کې يهوچان به مکمل کا تلشي او ايسيانته له مسلمان شي نسره يو اسلام مقاتش خبرم لري ان تر نه دا, دا غواکي انده کوي ها الله تعالی فرمایي وا مكر و مكر الله دې تدبيره په السلام دی يهوچان و مكر الله الله به ترينه منسوبه جوه کده بچو دي السلام والله الله تعالی چې خير المكرين نو محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم یہ جو تاس کر اگلے علیہ السلام میں و مصدقا و مصدقا تصدیق ان کے یہ نزت کر اگلے پیغمبر ہیں نو مصدقا تصدیق ان کے لمہ دعوہ ہے دنیا چلن زمانے دے من التورات التورات نا ول وحل نزراغ لیم لیو حیلا چه حلال کمز پارا فا حکم دا اللہ سرا لیو حیلا لکم جز حلال کمز تازو دا پارا باغا اللہ زیبازی آوسیزنا حر چه حرام کنی شویدی تازو باندی پا دینی یہودیت چه حرام کنید واجبتکم اورangling ta asra ta ta de ayatin dalil sunken be ayatin pe un be salam dar rabkum da janib tarasta suna na aga nakhi aw ayat na makhi zikr shuda isa alaihi salam moajizat da zikrala galail rasul din ta so ke da de maqsad فاتقوا الله او یارجدا لا لا نہ فرمانے بس کے واطی او زمات عباداری او کے ان الله کنن اللہ تعالی ربی فالعن کی سمادے وربکم مالک استعف عبدوہ فعبدوہ فز عبادت داو نوما گرب صرف اللہ تعالی دی عبادت ہے اھا دا مستقیم دا نہ فَلَمَّا بَصَرَ كَلَّا حَسَّى يَصَاتِ مَحْزُقُ لَيْسَ لِلصَّلَاةِ وَالسَّلَامُ مِنْهُمْ دِينَ الْكُفَّارَ كَبُرَ لَنَا أَيْنَ أَذَنُ إِن كَانَ بِكُفْرٍ قَبَسَ نَمَنِي قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ أَنْصَارِي إِلَى مَنْ جَاءَ إِلَى اللَّهِ فَذَاكَ الْحَالُ كِتْبُنْ كَيْ بَيْنَ اللَّهِ قال نحن الذين نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا نحن من جيوا الله مدداران لله مدداران دين الله امننا بالله و ايماننا بالله و اشهدت رسول الله باننا مسلمون جئنا نجئ مسلمون تابعين لله تعالى ربنا عید منگا آمن آم ایمان نولده بی ما پا سبانده بی ما پا تینجیل بانده باحتمات دینجیل بانده انزل تا چتانا زل کلی دی وطبان رسوله اومگا تابداری قردار رسوله دیگم برن دیس آلی سلام فقتو بنا تولی که منگا ما شاہدین دگوان که من کسرا چکم شاہدی که دیس ګواهی ورکړي د پیغمبره وروماニー نو مونږ هم د مسلمانانو سره ولیکې فاکت ونا او کی مونږ لرا ما شاهدین د گواهی ته ان گزارا و ماکر و د تدبیر کده قتل ایسه علی السلام ماکر الله به ترین من سبحانه الله د فارغ د نجات ایسه علی السلام و اللهم اننا طلعت خير الماكرین به تر من سبحانه بقول کې به من سبحو لو ورو